Egy kedves fiútól New Venangóban, aki azonban nem volt túlságosan kedves hozzám. New Venangóban? kérdezte leírhatatlan izgalommal. Talán Forsternár járt? Látta Herit, Miféle borzalmas úráról beszél? Csak nem történt valami szerencsétlenség? Csak de köszönhetem, hogy nem sültem meg Elevenen. Feleltem, a gyűrű után nyúlva. Hagyja! kiáltott rám, kezemet ellökve.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 Fiát is megtalította, a fegyverkezelésére, de arra is, hogy mindig csak igazságos hogy nyomja meg a ravaszt. Érdekes ember lehet. Hol van? Hol itt, hol ott. De annyi bizonyos, hogy nagyon jól ismerem. Lehet, hogy egyszer majd bemutatom önnek. túl örülnék neki. <gül> no, majd meglátjuk. Végtére is megérdemli, hogy az apja megköszönje önnek, amit Harryért tett.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 Kikec meregtem pokrócomból és a forráshoz siettem, hogy megmosakodjam. Ott találtam két társamot élénk beszélgetésbe merültem, melyet rögtön abba hagytak, amint megpillantottak. Csak nem rólam beszéltek. Nem sokára útra keltünk egy ösvényen, mely a Missouri-val párhuzamosan haladt, körülbelül húsz mérföldnyire tőle, s Amán Kisila völgyébe vezetett. Hűvös reggel volt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 Vajon Vinettu kitárta a szívét fehér testvére előtt? volt a válaszom. Nem tárta felelőtte a préri titkait, Nem mutatta meg, hogy kell nyomokat olvasni, lasszót vetni, az ellenség skalpját lemetszeni, és mindazt, amit egy nagy harcosnak tudnia kell? Vinettu mindezt megmutatta. De nem beszélt Old Firehandről, és arról a lányról sem, kinek emléke nem halt meg szívében. Vinettu szerette és a szerelemről hallgatni kell. De miért nem beszélt testvérem arról a fiúról, aki szváló hátán kimentett a tűzvészből? Mert dicsekvésnek hangzott volna. Ismered azt a fiút? Karomon hordtam, felelte a Megmutattam neki a rét virágait, az erdő fáit, a folyó halait és az ég csillagait. Megtanítottam ijat feszíteni és megülni a musztánk hátán,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 Pufók arcán, amint meglátott, boldog mosoly ömlött el. Bőrkabátja olyan bő volt, hogy a kisember szinte elveszett benne. Megvolondultál Sam Hawkins, kérdezte Old hennevetve. nevetve. Tőlem is elszót kérsz. Mindenkitől, felelte. Tartsuk be a katonai szabályokat. Isten hoztasz ször a sziklavár, üdvözli gazdáját. Isten hozta vinettút az apacsok nagyfőnökét, és Old Shatterhandet, Kedves tanítványomat, aki szárnyalt a mesterét. Hi -hih -hih -hih. Mindkét kezét megragadtam, és forrón megszólítottam. Beörülök a kedves szem ennek a váratlan viszontlátásnak. Nem beszélt rólam Oldfirehenddel. Nem mondta neki, hogy régi cimborák vagyunk. Dehogy nem, többször is. És Oldfirehendet szóval sem említette, hogy itt van. Meglepetésnek szántam. Kellemes meglepetésnek. Mosolygott Oldfirehend.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 ez az ön szobája, szőr, mondta. Jó éjszakát. Kezet nyújtottam neki, amiből látta, hogy nem neheztelek rá többé. Amint magamra maradtam, körülnéztem a kis cellában. Nem természetes barlang volt, hanem emberi kézmunkája. A sziklapadlót és sziklafalakat cserzett bőrök takarták,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 Már nem voltunk messze a kaputól, amikor nagy meglepetésünkre szem Hawkins-va botlottunk. Ki jött hogy is? felelte. Még nem voltam otthon. Valami történt, ami visszatartott. Kiderült, hogy az a két ponka, kinek nyomait a tisztáson felfedeztük, majd nem megtalálta a sziklavár bejáratát, de szerencsénkre és az ő végzetükre szem Hawkins idejében megpillantotta és az örök vadászmezőkre küldte őket.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 A haj nem számít, ne adjon arra semmit! Legyintett Old Firehand. Bizonyára az történt, hogy sebe nem volt halálos, a ponkák megtalálták és magukkal vitték. Amíg beteg a mű is meggyógyult, és kalpját parókával pótolta. Most aztán leszámolok vele, addig élek is. Elfáradt az úttól, sőr. Nem mondhatnám, feleltem. Hajlandó velem jönni? A legnagyobb örömmel, de kisé veszélyes vállalkozás.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 A hátunkra vesszük és hazavisszük, feleltem. Remélem nem tér magához útközben. Hogy még cipeljem ezt a kutyát? méltatlankodott Dick Stone. Jó lesz annak egy kötél is. Már azt hittem fel akarja húzni páránót az első fára, de Stone nem erre gondolt. Levágott néhány vastag faágat, és a féle számtalpat rögtönzött belőlük. Rákötözte az eszméletlen gazembert, és így szólt, kötéllel hazahúzzuk. Ha nem elég kényelmes neki, hát tegyen róla.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 Tudom, nem kérdezi komolyan. De nem szabad elfelejtenie, hogy jelenleg mindössze harc harcképes férfi van a táborban, és sokszoros túlerővel állunk szemben. Túl sötéten látja a dolgot. Tizenhárom olyan férfi, mint mi, felér száz pontkával is. Nem voltam éppen derűs hangulatban, de mosolyognom kellett önérzetességén, melyel magát is a harcos férfiak közé számította. Lehet, hogy mi bátrabbak vagyunk, feleltem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 Fiatal testvérem eddig is őszinte volt hozzám. Karja erős, szíve, bátor, gondolatai tiszták, mint a hegyi forrás vize. Büszke vagyok a barátságára. Beszél vinettú, hallgatlak. Fehér testvérem szereti Ritanát, tacsatunga leányát. Jobban szeretem, mint az erdőt, mint az ég csillagait, mint az életemet. És jó lesz hozzá, ha a vigvamjába vezeti...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 újra eljön ide, hogy megnézze, vajon boldog-e Ritana, Tacsatunga leánya. Amikor egy év múlva visszajött, Ritana örömtől sugárzó arccal fogadta, karján egy pár hetes csecsemővel, egy fiúgyermekkel, velem. Vinettu felemelt a magasba, aztán megölelt, megcsókolt, és kezét áldóan fejemre téve így szólt: Vinettu lesz a fa melynek erős ágai alatt oltalmat találnak a kis énekes madarak, olyanok, mint te. Jöhet az eső, a vihar, Vinetu megvéd, nem érhet semmi baj. Legyen az életed csupa öröm, te magad pedig légy öröme édesapának, Vinetu sápat tart testvérének Múltak az évek, felcseperedtem, már elkísértem apámat minden útján, folytatta Heri.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 Rettenetes meglepetés várt ránk. A falu üres volt. Feldúlták, felperzselték. Hosszas kutatás után egy vámpumra akadtunk, melyet tacsatunga hagyott hátra számunkra. Hogy mi megérkezünk, megtudjuk, mi történt. Tim Finley egy fehér vadász azelőtt már többször megfordult az asszíni bolyok falujában és szemet vetett Ritanára. A törzs azonban sohasem fogadta a barátságosan, mert tolvaj volt, és több ízben megpróbálta a falu prémrejtekét kifosztani. Csúfosan elkergették, és szívében bosszút forralva a fekete lábúak törzséhez menekült, és attól kezdve háborúra uszította őket az asszini bolyok ellen. Ezek hallgattak rá, és akkor támadták meg a falut, amikor a férfiak hosszabb vadászatra indultak, és távol voltak.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 Többit még elmondani is fáj. Útközben Vinnettóval találkoztunk, aki a hegyeken átnyargalt a kő indiánok falúja felé, hogy barátait meglátogassa. Amikor apámtól meghallotta a borzalmas hírt nélkül, megfordította a lovát és hozzánk csatlakozott. Soha életemben nem felejtem el a két jó barát bánattól, haragtól, bosszúvágytól elsötétült arcát,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 Legnagyobb gaztettét a B-forknál követte Ott érje a büntetés. Bocsánat, ször, méltatlankodott a Stone. Hát hiába szánkáztattam ide. Ne teket vele többet, agasszuk fel, aztán nem bánó odakin is elkaparhatjuk. Hogy vélekedik Vinettú az apacsok nagy főnöke? kérdezte Oldfirehand. Vinettú övébe tűzte az atabasz kutyas kalpját. A többivel nem törődik.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 A viszontlátásra. Minden esetre tartson nyitva a szemét. A foglyot eloldozták a fától, szájába egy rongyot tömtek és elindultak vele a kijárat felé. Vinettu is hozzájuk csatlakozott. Csak néhány vadász maradt itthon a tábor őrzésére, köztük Dickstone. Nem sokára odaléptem hozzá, és közöltem vele azt a szándékomat, hogy kimegyek egy kicsit körülnézni. Teljesen fölösleges vélte véltedik.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 aztán kitépte az egyik ponka kezéből a tomahawkot, és meglengedte Vinettú felé. – Gyerete, te Pémó, gyere te, Pimo! Gyere te Pimo kutya, most leszámolok veled! – hörögte eszeveszett haraggal fogai csikorgatva. Vinettú már sebből vérzett, de amikor hallotta, hogy az apacsok csúf nevét kiáltják felé, kését újra döfésre emelte, mit sem törődve ellenfele magasra emelt tomahawkjával ebben a pillanatban egy ponka hátulról a nyakába ugrott, és lerántotta a földre. Old több ellenség vette körül, és nem tudott barátja segítségére sietni. Magam is hárommal túsakodtam egyszerre, és messze voltam Vinettútól, csak azt láttam, hogy a tomahawk lesújtott, de nem találta el. A további harcnak nem volt semmi értelme.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 csak Vinettú nézet összeráncolt homlokkal komoran a tűzbe. Vocsora után, amikor a vadászok nyugovóra tértek, megkerestem mustángomat, hiszen reggel óta nem láttam. Szaló a völgykatlan mélyén legelészett, a sziklafal közelében, ahová alig hatolt el a tábor tűzremegő fénye. Megsimogattam a hűséges állatot, és már vissza akartam vonulni hálókamrámba, amikor halk zörej ütötte meg fülemet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 Szinte ember fölötti erővel löktem félre azt az indiánt, aki utamba állt, és éppen pár akartam vetni magam, amikor egy sötét karcsú alak kígyószerű mozdulatokkal siklott a ponkák soraink keresztül, és a gyilkos előtt termett. Reszkes a Az apacsok nagyfőnöke megbosszulja fehér testfére halálát! Hát, ha, pimó kutya! Kitépem a nyelvedet! Többet nem hallottam.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 és hiába törtem a fejemet, hogy miképpen kerültem is ide, tarkomban hasogató fájdalmat éreztem, és először ez jutott eszembe, hogy mi történt velem. De még így is sokáig tartotta, még az egyes részleteket egymásba illesztettem, és összefoglaltam. A tarkomon kívül a többi sebem is fájt, és mélyen húsonba vágtak a kötelek, melyekkel kezemet és lábamat kegyetlenül gúsba kötötték. Képtelen voltam megmozdulni.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 Nem kerül a gazfickók kezére. <gül> Ez is egy kis vigasz, ha minden kötél szakad. Hogy vannak a többiek? Tűrhetően, ször. Old Firehand elesett, Dixon elesett, Will Parker is elesett. Soroljam tovább. Will megölték. Mindenkit megölték, csak mi kettőnket, nem? Aztán... Az apacs főnök is él még, sőt, talán a kis ször is, ha... Nem tévedek? Mikor látta Herit utoljára? Kérdeztem izgatottan. Amikor behurcoltak ide. Herit és Vinettut akkor lökték be a szomszédos kamrába. Milyen állapotban volt Vinettú? Mint az én bőrgabátom, ször. Folt hátán volt. volt. <gül> De az a fő, hogy él. Élve tudták elfogni. Éppen úgy, mint önt meg engem, ször. Leütötték és eszméletlenül kötözték meg.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 Ott talán az én nagy eszemnek köszönhető szem, kész mindig tartogat egy kést a köpönyege ujjában. De, de hisz ez nagyszerű szem. Nagyszerű lenne, ha hozzá tudnék férni. De úgy megkötöztek, hogy még az óromat se tudom megtörölni. Na, no, várjon csak, mindjárt megnézem, mit tehetek az érdekében. Megpróbáltam közelebb csúszni hozzá, de a fészkelődés olyan fájdalmas volt, hogy egy kis szünetet kellett tartanom. Ez volt a szerencsém.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 míg Vinettú a saját csontos lovára pattant. Még azt is láttam, hogy Hawkins gyorsan, de kicsi esetlenül kapaszkodik fel az egyik ponka musztángjára. Harry vakmerűen páránó lovát szemelte ki magának, de nem tudta megközelíteni olyan vadurrukkapát. Harry, ide! Kiáltottam rá rémülten. Karjánál fogva ferrántottam a fiút a magasba, és magam elé ültettem a nyerekbe. Semmár eltűnt a kapuban, Vinettúval a nyomában,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 A sebéből szivárgó vér a kezemre cseppent, melyel magamhoz szorítottam, hogy le ne szédüljön. Tudja még tartani magát? Remélem. Musztángomat még gyorsabb száguldásra nógattam. Nem hiába hívták szvalónak, mint a fecske száll tova, s úgy éreztem, hogy patája nem is érinti a földet. Még egy kis erőfeszítés, Harry. Félig már megmenekültünk. ez szell a földre. Ha megszabadult tőlem, könnyebben menekülhet...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 Abban a pillanatban Toma Halkum is lecsapott rá. a szívében, és széthasított koponyával zuhant le a nyerekből. Vinettú lábával fordította meg a halottat, és így szólt. Az atabasz kígyó nem mar meg többé senkit. Így jár az, aki az apacsok főnökét Pimó kutyának meri szidalmozni. Fehér vegye vissza tőle az elrabolt fegyvereit. Most láttam csak, hogy paránul az én karabélyomat, revolveremet és csatabárdomat viselte. Gyorsan elvettem tőle, ami az enyém, és visszasiettem Harryhez, mi alatt túl megragadta a ló szárát. A ponkák most már olyan közel jutottak, hogy golyóik elérhettek hozzánk. Megint nyerekbe ültünk, és tovább nyargaltunk. Ekkor tőlünk balra fegyverek csillantak meg hirtelen.